Wa sharral umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar Falendrimet i takojn vetem Allahut te lartë majdhëruar vetem Allahun e falenderojm dhe vetem prej Allahut ndihim udhëzim dhe falje kërkojm pacja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Mohamed sallallahu aleyhi wasallem për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar që me besni kri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vlazër besimtar njeriu në jetën e kësaj bote për balët me sprova për balët me vështërsi, me fatkeci dhe provokime të ndryshme. Dhe ne si besimtar musliman, gjdoheret duhet të amenagjojmë vetën ton dhe të dalim faqe bardhë prej këtyre sprovave, provokimeve, vështërsive apo fatkecive me të cilat për balëmi. Dhe pa dyshim se besimtar i vërtetë, besimtari isin qert a i duhet të jet i urt dhe duhet të shoqërohet me urtësi në jetën e ti sepse urtësia është ajo e cila jamuncan besimtarit musliman që të i kaloj të gjitha krizat me të cilat a i balafaqohet në jetën e kësaj bote dhe Allahu Ta'ala ka zxedhë nga mesi besimtarve të atil të cilve ju ka dhanë urtësi, dhe vërtet ati që ju ka dhanë urtësia, ati ju ka dhanë një dhunti, ati ju ka dhanë një mirësie madhe. Thëtë Allahu Taala në kaptinën Elbekare, vëmen ju t'il hikmet e fekad u t'i e khajren këthira, ati të cilit i është dhanë urtësia, ati i është dhanë një mirësi shumë e madhe dhe njeriu duhet të shoqërohet me urtësinë në të gjitha rastet me të cilat ballafaqohet në jetën e tij të përditshme. Dhe urtësia është njëra nga gjërat më të mëdha dhe më dështora që mund ta ketë besimtarin në veten e tij dhe është një nga gjërat themelore dhe më të rëndësishme për besimtarin. Dhe urtësia duke u shoqëruar me butësinë Kur gjenden tek besimtari musliman, ja mundsojn besimtarit musliman që të jetë i dobishëm për veten e tij, për familjen e tij dhe për shoqërinë në përgjithësi. Dhe besimtari arrin përmes urtësisë, edhe butësisë, ato që nuk mund të arrijë me diçka tjetër. Prandaj pa thyer dyshimi se njeriu në këtë botë në çdo punë Mundohet ta ket një model. Njëriun kët botë në çdo punë mundohet të ta ketë një mostër, apo ta ketë një shembull të cilin duhet ta ndjek, apo ta pasoj atë. Edhe ne muslimanët në jetën tonë, në përditshmërinë tonë kemi një shembull, kemi një mostër, kemi një model të cilën na e ka dhënë Allahu Teala dhe ne ka lëm ato neve falas, gratis, vetëm se duhet pasuar rrugën e tij. Dhe ky shembull, edhe pse kanë kaluar shekuj të tër, ka mbetur shembull i freskt. Ky model edhe pse kanë kaluar mijëra vite, ka mbetur ende i përshtatshëm për kohën kur ne po jetojmë edhe po punojmë. Dhe modeli jon, mostra jon Shembulli jon është i dërguari i fundit i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu Teala na bën të qartë se ky është shembulli më i mirë për juve besimtarët musliman, duke thënë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana. Vërtet, shembulli më i mirë besimtarët e kanë në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, gjdo njeri prej besimtarve është i obliguar që ta ndjek këtë shembul, që ta ndjek këtë model të cilin e ka zgjedh për neve zotë jën kryusi i gjithë më shërshëm. Dhe i dërguar e jën i fundit, modeli jën apo shembuli jën bashkoj në mes të urtësis edhe butësis në jetën e ti. Dhe nëse nalmi edhe i analizojmë figurat ma të mëdha që ka pas dhe njëherë njërzimi. Vërtet, pa fi e dyshimi, dhim në përfundim se ato janë figurat që i ka zxedha Allahu, profetet e ti, të dërguarit e ti, alejhimu salatu vë selam. Ata janë njërzit ma eminent, ata janë njërzit ma autoritativë, Atajon njerzit më të ngritur që ka pas ndonjëherë njerëzimin këtë botë. Dhe në mesin e atyre njerëzve vërtet një ka veçu Allahu Teala. E ka dalluaj prej tyre. Dhe ai ka qenë një dërguar i dërguari i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj urtësia e tij, butësia e tij, mëshira e tij janë shembull për ne vetë sot se si të punojmë ndërmjet vete. Dhe ai që e mërë në jetën e ti praktike, këtë model, modelin e Resulullahit sallallahu a.s. Letjeti bindur që asë një herë, asë një herë nuk ka mundësi me dështuë. Letjeti bindur se asë një herë nuk ka mundësi, mos me pa sukses. Me thonë eksajra dhe nuk pa ta sukses. Suksesi pra, është i garantuar. Oferta është e sinqert, dhe vjenë prej kryusit, dhe është e përshtatshme dhe vjen për krijesat. Andaj Krijuesi, Krijuesi nuk jep për krijesat diçka tjetër vetëm se çka është mirë për ta. Mirpoqëm varet pei krijesave se sa e marrin ato që ju jo ka dhënë Krijuesi. Andaj nuk bon me mallku kohën, nuk bon me shaq kohën. Sepse ne shohim dikon tjetër, e mallkojm dikon tjetër ndërsa fajë është të këne, ndërsa mangësia, dobsia, pafuqia është të këne. Dhe muslimanët, derisa nuk thehen të këj model, derisa nuk e marin këtë monster, këtë shembul që e në e ka dhonë Allahu, do të përbalen me kësi krizash, me shfare po përbalen natën edhe ditën. Jo pse? Jo pse feja i ka bën musliman të jetë në këtë gjendje në pjesë të tyre? Por i ka bër pasimi jo i drejtë i fes. Ndjekja jo sinqerisht e mësimeve të Kur'anit dhe të Sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për po kish me thon dikush prej besimtarve dhe të tjerëve, po pse ndamë ndjek gjithmonë këtë dërguar të fundit kur ka edhe figura të tjera publike? edhe të sukseshme që besa. Po, është e vertet? është e vertet, por disa figura, disa ftyra, që janë të sukseshme në këtë bot, a kanë garancijan se janë të sukseshme dhe në botën tjetër? Se dikush ka rrit në pasuri, dikush ka rrit në dituri, dikush ka rrit në shkens, dikush ka rrit në pozit, dikush ka rrit në politik, mirë po të gjithë këta, a janë të sigurë se kanë rrit për të i siguruar vetës së vetë, vetëm vetës së vetë, një vend në gjenet. A ka ndë një prejtyre, apo a ka ndë një prejnësh, që dele dhe garanton, se a i ka siguruar një vend për vetën e ti në gjenet. Mundohemi në të gjithë të bojmë venden këtë botë, jë ja vetëm për vetën, për edhe për familjen, po që besa ju ndihmojmë dhe atyre që ka nevoj të asëgjasim dorën e ndimës, dorën e mshires. Mirë po, për As kujtës mund t'i garantojmë një venë në gjenet, e që besa as për vetën tërë nuk jemi të sigurët. E kë modeli yn, kë shembulu yn, Muhamedi sallallaj sallam, ka qeni sukceshëm këtë bot, por është i garantuar edhe në botën tjetër. Jo vetë me një venë në gjenet, por është i garantuar se i pari do të rinjallët në ditën e gjukimit, dhe i pari është taj që do t'i hape dere gjenetit dhe do t'i hyvet Jo vetëm vetë, po pas vetës, do të ketë një turm të madhe të besimtarë e muslimanë. Të gjitha tyre muslimanëve të cilët me besnikri e kanë pasuar, po e pasojnë dhe do të apasojnë në rrugën e ti, deri në ditën e gjukimit. Andaj pra, ne nuk mund marim një shembul të medjave, apo një shembul të politikis, apo të biznesit, duke pas shembulin e Allahut që për të ka garantua Allahut subhana hua ta ala sepse ai ka qenë në shkallën më të lartë të moralit. Dhe për të Allahu thotë: "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Vërtet. Vërteti o Muhammed, je në shkallën më të lartë të moralit. Pra, as shkallën më të lartë që nuk e ka arrit asnjëherë ndokush e as që do ta arrijnë. E për atë ne duhet ta marrim shembullin të cilën e ka zëdhur për ne Allahu. Dhe nuk na e ka zëdhur politika apo nuk na e ka zëdhur vendi apo nuk në e ka zxedh koha. Dhe kujë dërguri Allahot, qysh në femirin e ti të hershme, ishte i daluar në mesin e bashk moshatarve të ti. Ndërsa ma vonë, Allahot e Allah e zxodhi me një nxarje të rëndësishme, e të cilën nxarje e gjeni, e gjeni në librat, më autentike pas Kur'anit, në librin e imon Bukhariu dhe imon Muslimit, ناتا تسلن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وانا بمكه ثتنيات وهبطت وهب كلمي اي سبي ثيمه دوك شنسات اون ن مكه ذاث زبريتي جبريلي ذا ما هابي جوكسن تيم o gësëlehu bima i zem zem, edhe ma pastraj zem rën përthet, me ujt ma të mirë, ujt ma të bekuar me ujn zem zem. Pastaj, pastaj thët, erdi me një en të madhe të arit, dhe ajo en ishte mumtelje be hikmetin o imana. Ajo en ishte mbushur me urtësi plët, edhe me iman, me besim, fë afragahu, fi sadri, dhe këtë enë të mbushur me urtësi, dhe të mbushur me iman, dhe e derdi, e zbrazi këtë në gjokësin tim, Gjibrili a.s. thumë atë bakahu, pastaj thëtë më mbyli gjokësin, thumë e khadhebi, jedi fë uri gjëbi, pastaj më mori për dore, Tha Theu ngretëm lart mbi qjell, që është ajo ngjarja e Isras dhe Mi'rajit. Pra, një zemër, një gjoks i mbushur me urtsi dhe i mbushur me iman, me besim, është më i mirë që të pasohet sesa një gjoks i zbrazur apo një gjoks apo një zemër me mkate, me e mbushur me mëkate, e mbushur me gjënahe. Eshtë të mos e pasojmë këtë ku nga kalon shembujt më të mirë në jetën ton. E si të mëse pasojmë këtë të dërguar, kur për mes ti, Allahu ndryqëj gjithë shka ka në tokë dhe në qij. E si të mëse pasojmë këtë të dërguar, kur e nëzori njërzimin nga ersirat e njërancës në driten e islamit. A i ka afruar njërzimit aqë shumë, Saqë të gjithë patën mundësinë që të futen në Islam, edhe pse ai u përball me shkatëzime, edhe pse u përball me refuzime, edhe pse u përball me ofendime të shumta nga populli dhe nga më të afërmit e tij. Mirpo urcia e tij vrehet çart në drejtësi, vrehet në falje në bujari, në butsi, në dordhënsi. Gjithkund po vrejhet qartë urtësia e Resulullahit sallallahu aleyhu a sellem. Dhe sa ka qenë i urtë, sa ka qenë urtak Resulullahit sallallahu aleyhu a sellem, kemi me qindra e qindra shembuj të ndryshëm nga jeta e ti, për çka për neve është dhe vështirë se cilë shembuj t'i përxedhim dhe t'i parachesim para jush. Ne kemi marë disa shembuj që vërtet njerëzit e menë qërë përfitojnë për i tyre. Rasti par që manifeston urtësinë e të dërguarit të Allahut. Që shpreh qart urtësinë dhe bucinë e tij, është qëndrimi i të dërguarit të Allahut me një njeri të quajtur me emrin Thumame. Dhe Thumame kishte qenë një njeri i cili ishte zotri në vendin e tij. Kishte jetuar në Jemame. Yamama është një rajon afër Mekës, por që dallon, që dallon nga atmosfera e tilla mbi zotron Mekën. Në këtë vend Allahu ka dhënë bereqet shumë, saqë so jëlbrova toka dhe bota dhe gruni. E është bodu në kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Horejra radhi Allahu anhu të regon se i dërguri Allahu s.a.w. ka dërguet disa kalorës, ka prëndimi i gadishull të arabik. Apo me thonë ma mirë ka kryqiteti i sëtëm, ka nejdi. Dhe ata kur kanë dolë në periferi e kanë takue këtë person me emrin thumame i bën e thalë. Dhe këta e morën atë. Sepse armica e muslimanëve me jo musliman tishte e qartë dhe rreziqet ishin të përditshme. Pasi që morën e, e solën tek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe e prangosen e lidhen në një shtyllë prej shtyllave të xhamisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pas pak doli dërguri Allahut e pa kët person me emrin Thumame dhe e pyeti Ma indekë, ja thumame, qka ka të këti o thumame. Sikur të eknasht që është në gjuën populore, qka ka të rejtë e këti. Dhe ajë tha, nuk ka asë gjahë Muhammed, krejtë tha, është në regull. Nëse dënë, nëse dënë tha me mëtë muë, e mëtë njëri dhe kime derë gjakë, por nëse dënë tha me më falë muë, atëre kime falë njëri që është falenderuës, Që është mirë njas ndaj teje. Po nëse dëshiron tha pasurit, tha onë t'jap sa durr se kam shumë. Edhe kaloi Resulullah sallallahu alajhi wasallam. Ditën e dytë prapë e vizitoi. Prapë pyeti, çka ka tre te kti? Ai tha Azza Muhammed tha, të njëjta të fjalës ti kom thon dje. E la prapë ditën e dytë të lidhur në shtyllën e xhamisë. Dhe ditën e tretë shkoi e pyeti dërguri Allahut sallallahu alajhi wasallam, çka ka te kti O Thumame? Tha Azza Muhammed, këta është në rregull kajtë punë të mirë. Tha nëse dënë me mytë tha, e mytë njëri tha edhe bon gjak, derë gjak. Nëse dënë me më falë, e falë njëri që është falenderu së minjës në dajteje. Po nëse dënë pasu një, tha onë e dlosat durë se kom shumë. Atëhere, Resulullahi sallallahu alesallem, nga butësia, urësia dhe mëshira e madhe, ju drejtu o shokëve të ti, dhe tha atë liku thumame, lirojën i, në shajën e thumamen dhe ky pa një pa dy vetëm pa ku larguar nga i dërguri Allahut shkoi mbas një peme mbas një pallme të hurmës u pastrua dhe i doli përpara Resulullah sallallahu alajhi wasallam dhe tha ashhadu an la ilaha illa Allah washhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh e pranoi islamin publikisht dhe pasi që pranoi islamin i dërguri Allahut kishte dëshirë shtafron afër vetes dhe t'i ja plotëson dëshirat. Dhe i tha, "A ke nevojë për diçka?" Tha, "Unë nuk kam nevojë për asgjë." Po kur kur kan zong ta kalorsitu, unë e kam thënë duke shkuën me ke me vizitu Çabën. Se edhe në kohën para Islamit Çabën e kanë vizituur njerëzit. Edhe ata i dëjtar që kanë besuar shumë Zotna e kanë vizitu Çabën. Atëherë thotë, "Kam këtë dëshirë me shkuën me vizitu Çabën, e i dërgure Allahu t'i dha leje, thashë, "Ko vizitoje bën e Umren." Umreja është vizita e qabës jashtë kohës e haqjit. <coughs> dhe pasi që shkoj thumame në umre, e kryti umren prej mekes, shkoj në vendin e ti, në jemame. Dhe kur shkoj atje, filaj sankcionet e para kunder jo muslimanve të mekes, kunder atyre të cilë të këshin maltretu e dhe këshin për zonë Muhammedin s.a.s. nga meka. Filloj sanksionet e para. Sanksioni i parë në Ushem, Jaunali, Jaunali grun, nuk po eksporton, nuk po çan më grun. Dhe dëgjoni tash me vëmendje. Banorët e Mekës, janë ata që kanë e kanë për zon Muhamedit sallallahu alejhi dhe selam, edhe shokët e tij, edhe familjen e tij, janë kanë marr pasunin, janë kanë marr rrobat, janë kanë marr shtëpiat. Edhe e marrën e shkojten i letr tek Muhamedi sallallahu alejhi selam në Medinë. Dhe i than, "O Muhammed, ti që për po promovën vlerat e mshires, ti që për po promovën vlerat e butsis, ti që për po promovën vlerat e mbajtje se lidheve farefisnore, na jemi farefisi jëtë, edhe pësës si jemi të një feje. Thuoj i thumames në elshën grunin, se po dojnë me vdek u rije, familia jote farefisi jëtë, po dojnë me vdek u rije. O vlazen, tash kështu letëm me kuptu në këtë gjendit që shemi në kështu të qetë, Po kur janë në luftë, me njerëz që kanë luftuar, kanë njek, kanë maltratue, ti kanë marrë të mirat materiale, ti kime u mundua çëshmë u hakmar ndaj tyne, e jo çëshmë u ndihmu atyne. Çka bëni Resulullah sallallahu alajhi wasallam, i tha, ne sekon drejt me i thon sekretarit të tij. Po njëri prej atyne të afërm të tij sahabeve, i tha shkujni letër Thumamës e tha, "Let eksportojn, let ja ushët grumin, let ja ushën grumin." në meke. Kjo vlazen është urëci e madhe. Kjo është strategji e njerëzët të menqër. Se kështu, kështu triumfa në vërteta, me dhun asnihere, nuk triumfa në vërteta. Po kështu me urëci, me menqëri, me butëci, triumfa në vërteta, e pastaj, ju e dini, se si rjedhën gjaret ma vonë, kur me ka në tërsi, me kalimin e kohës, e pranun edhe islamin, Edhe pse i patën edhe disa sprova të tjera muslimanët e me Mekësit, por në fund deshti Allahu që i tërë populli i Mekës të kalon në Islam. Qendrimi i dytë i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, dha që promovon vlera të urtësisë dhe të një urtaku të vërtet, është rasti i të cilën na tregon Xhabiri radhiyallahu anhu. Tha tişim në një betejë me të dërgurin e Allahut në drejtim të Nezhdit, që është pjesa Ka kryqëtit i Saudisë sa më. Tha titum duke shkuat jethet. Edhe kur arritën te një vend me drunj edhe te xhelbruar, thot, un alam per te pushuar dhe dërguri Allahut shkoi ne hijen e nje peme, edhe thot e vorri shpaten e tij aty ne degën e pemes. Tha te dhe ne secili kemi shkuat kan i druash te kemi zon kemi pushue. Thot e pastaj na tregon i dërguri Allahut thot Kuresha ne duke fjet kër isha nduke pushue, dhe dëgjova një za, kër i hapa sytë, e pash një njeri e kish marrë shpatën, e kish jek nga kalfi, edhe për mërën me shpatë mi kokë, edhe për thëtë, kështë të mbron nga unë tash, o Mohamed, e Mohamed i sallatës e lëmi qetë i sigurt, i bindër në kryusin e ti, tha Allahu, a i pra për i kërcënohët, për i vërësullet me fjalë, kështë të mbron nga unë Kërën shpatën e këmë dorë, ti je i pambrojtën. Tha mu më mbronë, tha Allahu. Dhe këti njeri ju të shketinës, këti beduini, me emrin Gaurith ibnil Harith, fi lojti dridhët dora, dan nga dal. Edhe pasi që ju dridhët dora shumë, i ra shpatën të tokë. E mori dërguri Allahu, sallallahu sallem. E me pasjen, si kur ne, mësët ja këshie koken me njerë, Pa janë ngull pak në kama në barkat dikun pak me shpu se kishtë lamë me përgjak. Me i kalzu që ta shëmë tre mëne. E i dërguri Allahot tha tash tha ku të shpetën ty. Tha vetëm mshira tha e zotit të në dhe mshira jote. Edhe i dërguri Allahot sallallahu a leho sallem e latë e lirë. Tha i lirë je vazhdoje jetën të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të Kështu për para, edhe u këthyë, tha, o, Muhammed, tha, o, ne, jam, tha, si kur të tha, dhe dëshmëj, e shhedoen la ilahe illallah, o, e shhedoen e Muhammeden, rasullullah, e dëshmëj Allahon për krius, të vetëmin meritor për adhurim, dhe dëshmëj Muhammedin, salallahu e salem, si rabë dhe i dërguar i Allahot i fundit, tek njerëzimi. Pastaj, qëndrimet të tira, vazhdojnë tek i dërguar i unë, E kemi një qëndrim të që ditë shumë me një njeri që ishte klerik i jehudive i që i fudve. Dhe këtë kleriku e kishte emrin Zajd ibn Sa'na. Dhe këtë Zajdi ishte i parin popullin e ti. Dhe i kishte dhanë një bërgë Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe pak parë koha, këtë përshkën të këtë Muhamedit sallallahu aleyhi wasallem, këtë kishtë ledzu shumë për finë, kisht e du shom për profetët, edhe për paralajmrimet që janë bonë në librat e mëhershëm, edhe di që se ka me ardhur një profet, një pejgamber. Edhe shkojtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke qen ai në mesin e shokëve të ti, tij, edhe e kapi për këmishën, xhaketën e tij, edhe po shkun. Tha Muhamedi, tha, pse s'po maktën borçin? Se init një or tha ju biti Abdul Mutalibit ta me vanuçi shto borçin. Edhe uskuq Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se e shtrëngoi shumë, e shkuni shumë. E filloi pastaj me pusçesh dhe Omeri e çoi dorën te shpata. I tham lejo mu Resulullah tha. Kët çafir tha ta ta ta ta pres. Kërkoi lejo Omeri ndersa i dërguri Allahut edhe pse ishte në krizë. Tha dora Omer, dora Omer. E pasi që e pa ky udhet si fetar i qifutëve se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem usul katjbut edhe kaq me menëshuri me urtësi, atëher filloj edhe këtë flasë pak ma i qetë. Dhe i dërguri Allahut i tha, o Merit, o Omer, mos ju drejtë të kështu me këto fjalë, se Omeri pak i rëpë, i tha, o armik i Allahut, o qafiri Allahut, tha në mesin ton, tha po e shkunt i Rasulullah sallallahu, sallallahu sallam, edhe dashtim jahie koken me prej me shpat. E qka tha Muhamedi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sall Nuk kem thanëvoj unë edhe ky kleriku i yahudive, nuk kem nevoj për kësi fjalësh, po kem nevoj për fjalë të tjera të buta. Tha mua me më këshilluam me murdhësimi ja kthy borçin para kohe, po edhe këta më këshilluam që më lyj borçin në mënyrë pak më të kulturuar, më lyj pak borçin në mënyrë më të mirë, më të çet pak më but me usjell me mua. Dhe i tha Omer, ktheja borçin, tha, edhe hapja 20 saa me hurme, sa është grusht, da diku një 2 kg e diqka hurme, da ma diku një 4,5 kg, këtheja borgjën, plus e e pjene dhe një 4,5 kg hurme, për me e zbut, për me e qëtësue. Dhe kër e po këtë veprim të Muhamedit sallallaj sallem, kë kleriku i që i fodve, u hament, u shtang, u habet, qysh, këj pat njerëzit nga dveti, pat mundësin me më, në dashku e pa të mundsin mos më mbadon boshin këti pa të mundësit kë u sill këte kundërtën atëherë tha one tha nuk kthehem te populli pa dëshmuar se jam musliman edhe e dëshmoj edhe këtë shahadetin e pranoi islamin në mesin e shumë muslimanëve dhe ju tha aty ne wallahi tha unë gjithmonë sa kupon fytyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shenjat e profetësist pejgamber lakut. Edhe kimi qenë të informun libra të tonë se ka me arë një pejgamber me këto shenja. Thët, vetëm dy shenja nuk ja kompanë ftyr, thët, edhe ato i vërtëtova sëtë. Për ata thët edhe usila kështu kesh me ta. Cilin, cilat ishin ato shenja që nuk i kishpa? Thët, menquria, urëcia, që ja te i kalej pa diturin. Dhe me thonë, menquria, në kësi rastësht të te i kalejnë gjelin, injerantës e pa diturin dhe thëtë silja e të paditurit kunder ti, që përja shtoj ka edhe ma shumë urtësin edhe menëshurin. Se dhe më thonë kjo urtësil se i paditur ndajti, ndërsa Muhamedi s.a.s. nuk ju vështërsu gjendja edhe më urtësil, me arogants, më urtësil, runa zët, me dhun, por urtësil me menëshurin dhe ju shtu e edhe ma shumë urtësia edhe menëshurin. Pas ta i vlazen, urtësia shumë e madhe vrejet edhe një ras tjetër interesantë. Kër Muhammedi sallallahu a.sallam në hadithin që e trega në nesi e në një transmitim tjetër e buhurera radhiallahu anhuma tregojnë se ka hyrë një njeri i shkretines një bedojnë në gjami edhe i ka falë dyre kate e mas i ka falë të dyre kate ka bodoh ka thonë Allahum marhamni wa Muhammeda wa latarhamma ana ehada o Allah me mshira muhe mshira edhe Muhammediin e asnje tjetër me neve mos e mshira. Edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam e kthei kryt kaj edhe po e shikon. Po e shikon se ka puni dot çuditshme, veç për dy vet po lyp mshirën e Allahut. Edhe po i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tahjjarta wasi'a, fashat tin gustove shumë ato që është e xham." E kishte fjalën kënd rahmetin e Allahut. Rahmeti i Allahut nuk është vetëm për dy persona. Po është për qet njerëzit kush e kërkon mëshirën rahmetin, Allahu jajep, dhe Allahu thot, wa rahmeti, wa siat, kulle shaj, dhe rahmeti, mëshira i me përfshin, gjda gjapa, dhe Allahu. E këshilaj Muhammedi, sallallahu sallam, kët bedojnë, kët njeri të shkretines, që mës me bo da kështu, pa me bo da për të gjithë, edhe Allahu në kuran, i lavdana ta të ciltë bojnë da për vetën e tyre, për dhe ta që kanë qenë para tyre në besimë, dhe thonë, rabbena gëfirlena, wa li ikhwanin e ledhine sabëkuna biliman, wa la te gjalfi kulubina gillen në ledhine amënu. O, zotë jonë, falna neve, edhe vlasët tonë që kanë qenë paranesh në besim, edhe mos lejët e futët, o rejtja, gjelozia në zemrat tona. Pastaj, kënjeri njëti, ma si përfundoj këtë, uh, Kontakt me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam kur largu duke shkuar atje në një qoshe të xhamis, Allahu e nderoft, nxorri organe të tij gjinital edhe filloi me urinun xhami. Pëni gabimin pa të vogël tash një gabim shumë më i madh. Edhe kur filloi me urinun xhami, shokët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam ju vorsulen, po doin me shkuë. E i dërguari Allahut ju tha le ne le ne lënët qëtë, derisa të urinën, të krynë urinën krejtë. Edhe elanë, pasi që e kryti urinën, ju afrua ti Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem. Edhe i tregoja ti, se këto janë shtëpia të Allahut, gjamia, nuk janë për kësi gjanësh, këto janë për me kërku fali Allahut, këto janë për me madhuru Allahun, këto janë për me lutë Allahun subhanu wa ta'ala, këto janë për me falë namazë dhe shikon e tash kë beduini njëri shketines, sa umë mishruë edhe sa e dashti Muhamedin sallallahu a.s. sa fliof shababen edhe nanën, dhe me thone sakrifikof shababen edhe nanën, se s'kom njëri ma dashtu nëse sa ty, edhe po thët kë beduini vallahi thët, as nuk më bërtiti, as nuk më qërtoj, as nuk më goditi, as më denoj, thët vetëm se më këshillaj. Edha tregonet se kjo sjellje e lartë e moralit e urtësisë të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ka ndikuar shumë pozitivisht në krijimin e personalitetit të këtij beduini. E pastaj Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem i këshilloi shoktë vet. Dhe ju tham, "Innama buithum muyasirin", pra jo jeni ardhur për më lehtësu xhamat, u lam tubathum mu'ssirin, e nuk jeni ardhur sa për më shtrangua, për më vështësu xhamat. Edha tha, "Aty kurin ay ay, ehriqu" delven min ma, mërën e tha një kofë me ujë, qëtë një ato dhe pastranë. Këshme thonë dikush, qësh e ka leju me bo këta, po se urëtësia e Muhamedi S.A.S. ka qenë për tej urëtësi sonë, dhe kanë thonë djetarët islam, këtu e ka leon një gabime bo, duke mos bo gabime dhe matë madhë, se si kur të kishë ndalë, si kur të kishë ndalë e para, e kishë dëmtu e dhe të thëtë, shëndetin trupin ati bedoinit, se kur ti ishtë uarinua, me ndërprej, mjekët po thonë se dëmtohësh, dëmtohën organet e brendshme. Edhe dyta, kur ti a kishin dal, ka mundësia e kish lag trupin, i kish lag teshat, edhe kish stërpik, e kish lag edhe gjamin shumë vena. Andaj kja është urësia e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallem. Pastaj, lazen mos haroni se, neve në mbetet, që kësi rastësh, të hullumtojmë dhe ato jënë të shumë të asët, po jë vetëm të ledzojmë dhe të dëgjojmë, po duhet që të i praktikojmë në për deshmerin tonë. Andaj e losë Allahumë subhanahu wa ta'ala, që të najepe dhe neve urëtësi, wa men ju të lëhikmet e fekad u t'i e kajrën këthira, sepse ati që është dhëmë, ati që është dhëru e urëtësia, ati jështë dhëmë, jështë dhëru një mirësi, një mir që të jemi të urt, që të jemi të matër, që të jemi të menqër, që të jemi të budë ndërmjet vete, se pari me vete në tonë, familje tona, pas të e dhe me njerëzit në përgjësi. A kulu kauli hadha, wa astagfirullahi walekum, wa lisari lëmu'minina min këli dhëmbë, fa astagfiruhu inna hu hu ala gafuru rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin, hamdan këthiren tëjiben mubarakën fihike ma yuhibbo Rabbuna wa erda. Wa salatu wa salamu ala al meb'uthi rahmeten lil alamin, nëbiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lazën, mëshërëni se motoja, apo slagani i muslimanit në këtë bot, është gjithmon me ndjek lehëtësimët duke mos dal jashta kornizave të Kur'anit edhe të Sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në disa transmetime kanë ardhur thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur i ka dërguar shokët e tij që të ti thrasnë njerëzit në fe, që të mësojnë njerëzve feën, ka qenë slogan apo ka qenë parolë apo ka qenë formule të njohur që i dërguri Allahu ju ka thënë bashirū wa la tunfirū çdo të thotë përgzani për gëzëni njerëzit, me lajmet mira, edhe mos i trishtëni, mos i të merëni njerëzit. Edhe ka thonë, jesiru, vëla, tu asiru, edhe lehëcëni, e mos e vështërësëni fenë. Sepse disa nga mos dhia e kanë bo fenë e vështirë, disa nga mos dhia dhe nuk falën, në thonë, ja, më falë është punë e madhe, unë e ende nuk e shë vetën përkatitur me i kësaj punë, kësaj sakrifice. Thu që i ka me myta të vetën namasë. Ky jetë me azhëroni vage jam kush jamonë me azhërua. Ky jetë i vështërsan Haxhi kush jamonë me shkund çabe. Njeri po e çapja për kafsh nuk ka është për njerëz. Andaj mos i vështërsani, po letsani, letsani se let, kjo fej ka me me ta, e lehtë. Kjo fe ka ardhur me ukenash me të e jo me o bokahre, jo me ranirin kiamet, me ranë siklet me kët fe. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: O Allahuim, kush e merr për si për me udhëheq umetin tim. Edhe Jau fene, ja vështirsna ty në fen, vështirs sa edhe ti aty. Dhe ka thonë O Allahum, kush e merr për si për me udhëheq tim, me udhëheq mos timant. Dhe ja u lehtson aty në këtë fe. Jau para se të leht, O Allahum, thot edhe ti lehtsa ja vështirsit, lehtsa ja mundimet e tyre. Andaj lutsim Allahun subhanahu wa taala që të na lehtëson edhe të na ndihmon që të tekalojmë të gjitha këto kriza. Këto vëllazë nuk janë të papërballueshme, këto tej kalohen me urtësi, me butësi dhe me mençuri. Prandaj vërtet ka investuar shumë në kët umet Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem.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 يَعِذُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله